Bere estrategia, ba, kriminalizazioaren estrategia legia, ideia politikoak, kriminalizatzearen estrategia hori, aurrera eramana izuelako eh, azken muturera nio, eh, egoera eh, kogortu zenean. Adibide bat jartzeagatik, ez dira, ez da adibide bat besterik, ez dira gauza berdinak, dira de gauza diferenteak, baina frankismoaren azkeneko hilabetetan, zergatikan, E, e, erail zituzten, zergatikn fusilatu zituzten atxilotu politiko batzuk, indartzeagatik beraien postura politikoa. Zergatik gogortu zuten e, jokaera politikoa e, ba, e, Arnaldo Teregirekin ta horrela, gogortzeagatik beren postura politiko hori gertatzen dena da hori gertatzen da, da e, e, ideologikoki edo dialektikoki e, galtzenari denean... E, Ba, apustu bat kasu hontan estaduak galdu duen bezel eta horren irudia da eta horren e, ikurra da e, Arnaldotenik.